Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah rahmatu subhanahu wa ta'ala hamdan yufi ni'amahu yukafi mazida ya rabana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa jalaali wa 'azimi sultaanik subhanaka la nufsi an 'alika anta kama atnaita 'ala nafsi Walakal hamdu ala zalik. Allahumma salli wa ala habibina wasyafiina wa mawlana sayidina Muhammad la alihi wa ashabihi tayyibin wattabi'ina lahum biihsanan ila yaumiddin amma ba'. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kasyfuf At-Tabyin fi hururil khalqi ajma'in karangan al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan adanya sekelompok orang yang hanya peduli kepada amal lahir tidak sekedar punya ilmu tapi mereka mengamalkannya akan tetapi yang mereka urusi hanya amal zuhir dan mereka lupa dan lalai bahasanya ada batin yang tersembunyi yang disitulah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena ia tertipu dengan amal dohirnya, lalu tidak berdudukan apa amal batinnya, sehingga mereka pun termasuk orang-orang yang tertipu. Sekarang kita akan lanjutkan. Ada orang yang ini dikatakan oleh Imam Ghazali Allah Taala kelompok yang ketiga dari kelompok ahli ilmu Firqatun Ukhro. Kelompok yang lain dari ahli ilmu adalah alimu mengetahui an-nahadil akhlak. Bahasanya akhlak ini, yaitu albatinati yang tersembunyi di dalam hati itu, sifat-sifat jelek -sifat dari malmu matun mencihat syar'i, i. itu adalah jelek ditinjau dari segi syariat. Ia sadar bahasanya penyakit penyakit hati itu membahayakan. Kekotoran hati itu bayakan mereka sadar illa annahum hanya saja mereka hanya saja mereka li ajri taajjubihim atau di sini kan li ajibihim karena mereka lebih terkagum bi anfusihim dengan diri mereka sendiri yadunnu nah mereka itu menduga yadunnu yadun nah mereka itu menduga annahum sesungguhnya mereka itu Mungfakku, ini bukan ketafuna. Mungfakku, ada dirubah. Mereka sudah menduga bahasanya dia sudah, sudah terlepas dari itu penyakit hati. Jadi tahu penyakit hati itu kotor, kotor, kotor, kotor. Agar tapi telah masuk di dalam hatinya rasa bahasanya dia aman dari penyakit itu. Ah, orang seperti ku, orang alim seperti ku, enggak akan kena itu. Ia meyakini fa innahum mereka itu arfa' lebih agung lebih mulia inda di hadapan Allah min ayyabti alaihim min ayyabti ataliyahum بذلك mereka lebih mulia untuk diuji Allah dengan yang demikian itu. Maksudnya apa? Enggak, Allah akan menguji dengan penyakit itu. Merasa aman dengan penyakit hatinya. Ah, enggak mungkin seperti saya. Saya kan ngerti ilmunya. Ibaratnya seorang dokter yang tidak hati-hati hanya mengandalkan saya dokter kok. Ya enggak mungkin dokter saya kena penyakit. Itu dia merasa dirinya punya ilmu dan beramal tapi tidak mencermati urusan hatinya karena ia menduga bahwasanya ia ya, tak bakal kena penyakit, tak bakal diuji oleh Allah dengan hidup ikan ini Wa al yang akan diuji dengan penyakit penyakit hati itu hanya orang-orang awam yang ngerti ilmu saya kan baca eh ya Allah muddin setiap hari saya kan baca kitab pembersih hati setiap hari kitab min hajil abidin setiap hari merasa seperti itu, dia belajar ilmu kan? saya guru tasawuf mungkin saya guru tarikah dia peduli dengan ilmu batin takkan tapi dia lalai juga. Dia menganjangka bahasanya orang-orang alim seperti dia tidak akan terkena penyakit ini. Dan kemudian yang ia sangka yang bakal kena penyakit adalah orang-orang awam saja. Nah, ini ini ketertipuan masyallah. Wohoh balu dan mereka itu adalah Tu naman balakwa mablaqahum fil ilmi. Jadi yang diuji adalah orang awam tu naman balakwa mablaqahum fil ilmi, bukan orang yang pangkat ilmunya seperti mereka hebat ini. Orang merasa hebat penyakit hati bakal tersingkirkan, tidak ada penyakit hati baginya dan tidak ada yang diuji dengan penyakit penyakit hati tersebut kecuali orang awam. Bukan orang-orang yang mencapai keilmuannya seperti mereka. Tu naman balakwa bukan orang yang mencapai mablaqahum secara keilmuan seperti mereka fil ilmi dalam ilmu. Fa'in dahum sesungguhnya mereka meyakini, menduga Fa'in dahum sesungguhnya bahawa mereka itu abangmu bukan ablaq, abangmu yang Allah lebih besar. ini Menteri agung dari, di hadapan Allah min ayab taliyahum. Maksudnya tidak mungkin ya. orang seperti aku ini akan diuji oleh Allah, karena aku punya ilmu. Waduh musibah ini. Tummah kemudian. إِذَا دَهَرَ عَلِهِمْ وَخَيْيُ الْكِبْرِي وَطَلَبِ الْعُلُوِي وَشَارُفْ Kemudian setelah ada di dalam hatinya itu kok Upaya-upaya setan untuk memasukkan sifat-sifat kotor Adanya kesombongan di dalam hati Lalu pengen dibanggakan Pengen dimuliakan Di saat muncul di dalam hatinya sifat-sifat seperti itu Walgurur dan ketertipuan-ketertipuan Apa? di saat di dalam dirinya ada bentuk ketakaburan yang muncul setelah dia tahu ilmu ketakaburan kemudian dia itu melakukan itu semua yang tanpa dirasa sehingga istilahnya mengkhayil dia melakukan itu semuanya dan dia sadar akan tampil lihat karena dia punya ilmu qalu ia menduga bahasanya anna dzalika laysa bi kibrin oh itu bukan sombongan inama wa'izuddin ini hanya untuk mengangkat kemuliaan agama dia, dia berperan seperti itu, saya berperan seperti itu karena peran kia ini Mewakili agama, agama harus mulia, agama harus wibawa, agama harus... Wah ini, setan lagi masuk sisi itu Padahal di dalam hatinya ada kesombongan apa harus ada? Masa agama rendah, agama dihinakan, harus begini nah, Dia masuk bab lain lagi Dia ngerti sombong itu jelek, sombong adalah tidak dibenarkan Sombong adalah kehinaan, sombong adalah kotor tapi di saat dia melakukan satu bentuk kesombongan dirasakan oleh dirinya dan hatinya tapi dia memakai hujah yang beda dan ini kan Izzul Islam, Izzuddin wa'idharu syaraful ilim untuk menampakkan kemuliaan ilmu, harus mau bagaimana lagi kalau ilmu dia dimuliakan seperti ini ilmu harus dimuliakan wah ini, ketertiban lagi wa'nusratu dinillah untuk menolong agama Allah harus jangan begitu dong masa? ilmu, ilmu itu harus mahal makanya ustadznya yang punya ilmu, ustadznya yang punya ilmu harus jemputnya akan. mobilnya harus mewah. Ya, itu kalau jemput saya harus mewah dong, ilmu itu mahal. Padahal maksudnya, Som, Som cuma mau dibuahi dia. Ketertibuan-ketertibuan itu. Ah, ini jangan sampai ilmu tidak dihargai. Ilmu dihargai. Orang yang tidak bisa menghargai ilmu tidak akan menghargai ilmu. Menghargai ilmu menghargai ahlinya. Nah, saya orang seperti saya, ini hanya naik. Nah, ini sudah mulai berubah. ini. Saya itu kelas-kelas ilmu yang tinggi ini Jangan sampai asal tempat Ini ketertibuan Padahal dia ngerti sombong itu adalah jelek Tapi ternyata dia masuk bab sombong yang baru lagi Rasa perlu dimuliakan Alasannya apa? Ini kemuliaan agama Bukan kesombongan Dia lupa pesannya iblis dengan begitu tuh. Senang nih teman saya ini Teman saya ini Iblis kan begitu Lihat di saat diciptakan Allah dari api neraka, dia berbangga. Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau abah bawas bawas Sombong, nggak mau. Ada khairun minhu aku lebih bagus daripada Adam? Kok bisa saya sujud sujud kepada Adam? Gak bisa deh. Nah, kayaknya dia seorang ulama yang seperti itu dia lupa bahasanya. Eblis tu tertawa, senang bisa ada orang kayak begitu tu. Wa kumul alim nabi sallallahu alaihi wasallam wa anusratid. Roti hilid dini, wah anus roti Lupa bagaimana Nabi Muhammad berjuang, lupa bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan mencari kemenangan untuk agama. Jadi yang ingat adalah kesombongan dirinya dia lupa bahasanya iblis dengan seperti itu akan tertawa dalam naskah lain bimakanat. Dia lupa dengan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Bimakannya dengan apa Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan? Bukan dengan kesombongan, akan tapi dengan ketawaduan Nabi yang bajunya hanya satu dua lihat. Wah bimak dah argomal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang kafir? Wah dan mereka juga lupa. Ulama-ulama yang tertipu itu kau falu. Antawadu'i sahabah. Kalau di sini, wa ramihi lil kafirin. Mereka lupa bagaimana Nabi Muhammad SAW menghancurkan orang-orang kafir, mengalahkan orang-orang kafir, kaifah karena bagaimana caranya Nabi? Apakah dengan kesombongan yang ditampakkan? Bagaimana Nabi SAW dengan baju yang ditambal, Nabi SAW dengan sendal yang pengikatnya disambung sendiri oleh beliau dan seterusnya. Dan lupa antawadu'i sahabah dan lupa ketawadu'annya para sahabat Nabi SAW wa dan merendahnya mereka mereka tidak tidak sombong-sombongan wa fakrim mereka wa kemiskinan mereka hatta tibaa Umar radhiyallahu anhu 'inda qudumihi syam sampai suatu ketika lihat Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang khalifah hebat di saat datang ke, Sam, ke Syam oh tiba oh tiba itu diejek dicela he ini pemimpin Islam kok model kayak begini membenarkan Islam mudanya begitu bukan bajunya mewah bukan ini faqala kemudian Said Umar bin Ja'uf inna sesungguhnya kami adalah qaumun kaum qawm a'azzab Allah bil Islam Allah telah memuliakan kami dengan Islam fala natrubul 'izza fi ghairihi. maka aku tidak mencari kemuliaan kecuali dengan Islam saya tidak mencari kemuliaan dengan baju saya tidak mencari kemuliaan dengan kendaraan saya tidak mencari kemuliaan dengan yang namanya rumah enggak kemuliaan adalah dengan Islam dan kewibawaan adalah dari pancaran hati, suatu ketika ada salah satu utusan-utusannya Rasulullah, bukan utusannya Rasulullah, utusan-utusan Rasulullah namanya rib'i rib'i datang ke Kaisar Rupanya kedatangan datang rib'i adalah bukan orang yang pakai dandam yang mewah akan tapi hanya seorang yang sudah tua pakai kaladai, pakai tongkat baju kusut, baju kusut kucel, datang ke tempatnya Kaisar datang begitu saja penggawa-penggawanya itu dilewati begitu saja dengan tongkatnya ketebak-ketebuk-ketebak-ketebuk-ketebak-ketebuk sampai duduk di sampingnya sang, sang raja. Apakah menjadikan tidak tidak hormat tidak terhormat yang namanya Islam diwakili oleh seorang yang bajunya compang camping Ternyata apa kata mereka? Siapa engkau? Anda Rasulul Aku utusannya utusan Allah. Aku utusannya utusan. Aku utusannya Utusan, Rasul, utusan Allah Jadi aku utusannya Rasulullah Aku utusannya utusan Rasulillah Jadi dia itu diutus bukan Rasulullah yang mengutus Jadi dia itu adalah orang yang diutus Utusan Allah Lalu Sang Kaisar dengan para punggawa pada bingung Yang diutus saja punya keberanian Keberanian kayak begini Gimana lagi dana yang utus Rupanya dengan bentuknya semacam bentuknya seperti ini menjadi gemeteran itu itu Sang Kaisar itu. Ini yang diutus saja kayak begini bagaimana yang mengutus dan bagaimana yang mengutus lagi nanti. Ini diwakili oleh orang-orang orang berani biarpun bajunya compang-camping akan tapi ada ketegasan, ada wibawa masuk ke tempatnya Sang Kaisar. Dia bukan dengan baju yang mewah, bukan dihantarkan mobil mewah, bukan dihantarkan dengan kendaraan yang mahal, akan tapi lihat dengan baju ala kadarnya duduk menjadikan orang yang ada di situ menjadi takut wibawanya dirasakan oleh mereka. Kenapa? Yang menjadikan mereka mulia adalah Islam. Maka yang berpegang dengan Islam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saidina Umar waktu dicaci-caci, "Ini khalifah kau model kayak begini? Apa yang dilaku apa yang dicap Saidina Umar? Kami adalah satu kaum yang telah mulia dengan Islam, maka kami tidak akan mencari kemuliaan di selain dari Islam." Tuma hadal maghrur ini banyak ini kemudian kemudiannya dipotong ha huh? kemudian hadal maghrur nolnya dibuang ya hadal maghrur kemudian orang yang tertipu ini yatlubu izzati ini mencari kemuliaan agama lah ini orang tertipu kiai tadi Kiai yang ngerti sombong adalah jelek. Kiai yang ngerti dengki adalah jelek. Ustadz yang ngerti sombong adalah jelek. Di saat ia melakukan suatu bentuk kesombongan, dia pakai hujjah. Ini memuliakan Islam. Nah ini, ini musibah. Cuma kemudian hadal menggerur orang ini kiai yang sombong tertipu tadi. Dia tahu sombong adalah jelek, tapi dia melakukan kesombongan dalam bentuk lain. Ya, ceruma dia mencari kemuliaan agama bithiabi dengan baju-baju bukan araqiati. Araviyah di situ dinaskah lain. Rocky kau tipis, tipis mungkin tidak ada nilainya malah Araviyah yang mahal, mewah, selera tinggi. Bajunya mewah. Wajah Abu dan ia menduga Annuh sesungguhnya ia jatuh buah ilmi jatuh dia telah mencari Azza ilmi kemuliaan ilmu, wajah Araviyah dini dan kemuliaan agama. Jadi ia menduga kemuliaan agama dicari dengan baju yang mewah. Ia menganggap kemuliaan agama dicari dengan kendaraan yang mewah tertipu. Wa ma atlaqal lisaana bil hasad. Nah ini, ini masalah sombong tadi. Dari kadang seorang yang alim tadi ngerti dengki, tadi dicontohkan hasad. Artinya ngerti hasad itu ah, ngerti sombong itu jelek, sombong itu kotor dan dia menghinakan kesombongan akan tapi ternyata Di saat sombong masuk ke dalam dirinya sendiri dia pakai hujah yang lain. Ini bukan kesombongan. Ini menyesuaikan dengan kebesaran Islam. Ajarlah kalau seperti itu. Saya kan wakil umat Islam. Umat Islam tidak boleh terlihat kucak dan sebagainya. Ah, ini masuk dalam kesombongan bab baru lagi. Ada urusan dengki dia ngerti kalau dengki itu menghancurkan. amal dengki itu hasan, kau tak kaul narrol Dengki adalah busuk. Dia ngerti. Wa ma'atrak wa ma ma'atrak disana bil hasadi. Dan kadang lidahnya itu mengucapkan kalimat yang menunjukkan kehasatan kedegian. Fi kepada orang-orang -orang yang seperjuangan dengannya atau kawan-kawannya. Au fimman radd 'alayhi min kalamihi atau orang yang telah menolak omongannya. Di saat hatinya itu tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Lalu dia mengucapkan kalimat Misalnya, ini bagaimana orang uh, Ustadz Quran gak ngerti fikir atau Ustadz Qurannya ini bagaimana Kiai kok Kiai kok gak bener Kiai ini mengungkit membicarakan orang lain sebetulnya kalau kita tinjau kalau ditinjau kalau dirasakan bahwasanya kalau orang faham mau mencermati apa yang diomongkan itu sebetulnya omongannya itu yang menunjukkan bahwasanya itu dengki dia dengki, dia ingin ada, ada Ustaz Maju, wah ini Ustaz Fikih enggak benar, ini Ustaz yang apa itu Ustaz? Biarpun masyhur, tapi ya ada gimana? kita perlu Ustaz-Ustaz yang istiqomah. kita perlu Ustaz-Ustaz yang Masya Allah. Sebetulnya dia mengungkapkan kalimat-kalimat kedengkian dia, sebab mengungkapkan kalimat itu sebetulnya dengki dia, dia tidak bisa seperti dia. Cuma setan mengkelabui dikemas, itu bukan Dengki itu untuk menunjukkan kepada orang bahasanya yang benar Ustadz tidak seperti itu bukan dengki itu nah ini lihat dia tidak menduga kalau di saat ngomongin temannya ngomongin orang yang seperjuangan dengannya seperti itu adalah bentuk kedengkian ya itu di saat mengkritisi itu yang semula mengkritisi mengkritisinya itu karena kedengkian bukan karena ingin mengangkat dan memuliakannya atau membangun sebetulnya kritikannya dengki kami berbisik di dalam hati kita Rasulullah. Inna ma'wahodha bennilak. Bukan ini bukan dengki ya. Hei. Kalau saya menyebut membicarakan kejelekan sang Sangkia ini atau Ustaz ini, nggak ada dengki. Bersih hati saya, nggak ada dengki. Itu hanya karena ingin menunjukkan saya bahasanya kebenaran itu. Kebenaran jangan sampai kebenaran dibiarkan jangan sampai Ustaz tidak mewakili kaum Muslimin. Jangan sampai Ustaz gak keluar kalau khawatir. Ini bukan dengki, tidak ada. Apa artinya saya dengki dia? Wah kayaknya saya nggak dengki betul. Padahal hanya gara-gara dia tidak ada yang mendengar omongannya mungkin jemaahnya sedikit maka dari itu tertipu dia di dalam hatinya maka dia kekotoran hatinya dalam bentuk yang baru lagi ya warudda 'alal dan dia membantah orang-orang yang melakukan badilan fi adawatihi di dalam memusuhinya wa zulmihi dalam kedzalimannya wa dan dia itu tertipu jadi gini dia di saat membicarakan kejelekan sang kiai yang semula berangkat dari kedengkian atau orang yang memperjuangkan dengannya berangkat dari kedengkian di dalam hatinya mula-mula yang tadi dia tahu dengki itu jelek. Akan tapi dia suatu ketika masuk kepada bab dengki tapi dia pakai hal, pakai hujah. Ini bukan dengki ya, Akhi. Kalau aku ngomongin begini bukan dengki. Akan tapi dia untuk menunjukkan, mengembalikan kebenaran, radd al-mubtil. Karena dia ahli batil. Masa ustaz begini, masa kiai begini, kalau enggak dikritik sih gimana? Sampai ada di Yaman itu ada jarah ta'adil Ada seorang yang kerjanya mencaci bagi ulama Ada kelompok yang kerjanya mencaci malik ulama Sampai meninggal dunia lidahnya Dalam keadaan kena kanker Lidah Jadi kalau mencaci ulama itu alasannya begitu Untuk mengangkat Islam dan sebagainya Habib Umar katakan kafir, Habib Salim kafir ini ini ini Semuanya Mengatakan itu ulama-ulama Basol ulama-ulama Bawang ulama-ulama ini Jadi kerjanya di majlisnya itu dan memang orangnya ahli Quran, membaca Al Quran setiap malam. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan dia dinobatkan sebagai muhaddis oleh oleh anunya. Ini hidupnya di Yaman ini, dan ekstrim sekali itu mengatakan kafir. Di Cirebon juga ada markasnya. Ini anda muda dikit dikit kafir, dikit dikit kafir, dikit dikit kafir. Nah, itu kerjaannya mencaci bagi orang. Sebetulnya karena hasad kedengkian, karena dia tidak punya makcom seperti yang lainnya dan sebagainya. Jadi kerjaannya setiap saat hanya mencaci bagi. Alasannya Pak jarah takdil. Ini masalah syariat. Ini harus menampakkan kebani, keba, kebatilan. Menunjukkan kebatilan agar tidak diikuti orang. Rotu al-mubtil. Bukan saya dengki. <guruh> Bukan saya dengki. Padahal itu adalah sumber kedengkian yang ada di dalam hatinya. Dan itu pun juga ada di kalangan ustaz-ustaz membicarakan kejelekan si fulan. Bagaimana ustaz kok begini? Astagfirullah azim. Astagfirullah azim. Ustaz. Selalu so, istighfar. Tapi sebetulnya dia mengagungkan dirinya sendiri ini dengki yang tersembunyi dalam hatinya dikemas dengan bahasa ini menolak kebatilan ini menampakkan hak ini menjelaskan agar orang tidak tertipu qawdabil haq Allah apabila taala telah pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada dia ditegur dengan baik-baik. Oleh seseorang. Ditegur baik-baik oleh seseorang. Dia ngerti dengkinya. Tapi di saat ditegur itu langsung emosinya ada. Tahu apa dia berani nak tegur saya ini. Padahal dia ngerti sombong juga tidak, Pak? Ba? Baik, dengki juga tidak. Baik, tapi di saat ditegur oleh seseorang langsung bro, berontak hatinya. Berontak dia marah. Apa kata sini? Dia marah kerana apa? Membalas lagi. Alasannya pak membela kebenaran. Tidak, saya membela diri membela kebenaran. Bukan saya masalah tinggi, saya tidak mau diingat. Bukan saya sombong. Alasannya, bukan saya sombong, tidak mau diingatkan. Tapi saya membela diri. Padahal dia sama kesombongannya dibela. Dia membela dirinya, Padahal, Lautua Ina, alangkah iri mina ulama. Kalau seandainya ada yang dicaci dan diolok dari ulama selain dia, minakronihi, lem ya allah. Dia tidak tidak marah. Beliau mungkin dia senang. Kalau dia di saat disinggung dia marah, alasannya apa? Ini merendahkan Islam, merendahkan agama. Tapi di saat ada temannya dicaci oleh orang lain yang sama, nggak pernah dia membela nya. Nah, jadi dia membela kalau dia yang dicaci, bela diri. Tapi di saat ada temannya dicaci, tertawa dia. Ini musibah ya, itu adalah tersembunyi dalam hatinya, dengki. Sebenarnya nggak pengen ada orang lain baik, pengen yang dia pak yang baik. Wain Kalau seandainya ada temannya yang terjerumus, kepleset, misalnya Mestinya kita ini kalau ada ulama yang kepleset dengar informasi yang jelek kita menangis Karena mereka atas nama ulama Dan awas dan awas-awas kalian Kalau suatu ketika kamu sudah menjadi orang berhasil lihat. Barangkali di kampungnya ada orang yang serupa dengan Seperjuangan denganmu Yang menuai keberhasilan yang serupa dengan keberhasilanmu Suatu ketika Allah dia kepleset misalnya Punya kasus skandal atau apa dan sebagainya Awas hatimu seperti apa. Kalau tiba-tiba diam hatimu tertawa, maka ketahuilah di saat seperti itu hatimu kotor. Kami masih teringat ada satu tokoh nasional, artinya tokoh yang tokoh media yang masyur, kemudian gara-gara kasus poligami, kemudian menjadi heboh dunia kan, heboh masyarakat. Ada sebagian kiai terlangsa hmm, ketahuan aslinya. Inna Bagaimana orang menikah dengan yang halal Lalu dicaci, dihindarkan semacam itu Sebetulnya Kiai ini dari dari dulu sudah ngedenggi Sama Ustaz Masyur ini Di saat Ustaz Masyur ini Kena kasus seperti itu, padahal bukan kasus Namanya pernikahan yang halal Tidak ada masalah, cuman kami mendengar sendiri Itu aslinya memang begitu Jadi tertawa Di saat ada Ustaz semacam ini, padahal Ustaz itu Bukan melanggar syariat, dia menikah yang halal syar'i, tapi muncul dari Ustaz-Ustaz Yang secara keilmuan Memang lebih tinggi ilmunya Karena dia mondok bertahun-tahun. Sebab ustaz yang masuk, memang tidak banyak mondok, tapi ikhlas hatinya. Ustaz yang masuk di televisi, dia jarang mondok. Tapi hatinya tulus. Dia sesungguh-sungguh. Sehingga diberkai oleh Allah perjuangannya banyak orang yang tawabat dan sadar. Tapi lihat, ada ustaz lain yang mondok lama, enggak bisa terkenal kayak dia. Di saat dia menuai keruntuhan. Sebenarnya bukan runtuh. Di saat tersandung seperti ini, tertawa. Dan kita mendengar sendiri orang seperti itu. Ya, itu ketawaan itu. Nah, subhanallah ada, lihat ini ustaz-ustaz yang banyak ilmu, sebetulnya ada dengki di dalam hatinya dari dulu cuman bagaimana mengungkapkannya, sampai kita dengar ustazul adik, ini musibah kalau memang seperti ini, dia melakukan sesuatu yang halal, mestinya kita doakan, ya Allah kembalikanlah kemuliaannya kembalikanlah wibawanya Allah kembalikanlah kabul, agar hatinya diterima apa, omongannya diterima oleh orang, bukan malah tertawa tapi ada, coba itu musibah. Maka jangan sampai ada di antara kalian, di saat kalian sama-sama punya kawan seperjuangan yang berhasil, di saat dia kesenggol, yang namanya, atau mengalami keruntuhan, ternyata hatimu tertawa. Itu hakikat kedenggian di dalam hatimu. Lian. Musibah dan ini ada. Dan bukan satu dua. Sampai mengatakan kita, sampai ceramah di mimbar. Ah, itu ternyata. Loh, orang halal kenapa? Jadi kalau sudah denggi itu, enggak bisa ditutup tutupi Pada suatu ketika akan muncul akan muncul suatu ketika dan ini tidak dipernankan. Nah, ini dicontohkan oleh Imam Ibnu Hazm Kalau orang lain kata yang tertipu dia orang-orang lain yang dicela tidak marah, malah tertawa kayak begini ini. Coba kalau dia berhujjah kalau dia dihujat, wah hujahnya begini-begini. Tapi giliran orang yang sepadan dengannya itu kena dituduh seperti yang dituduhkan kepadanya, dia tertawa memang dia. Tidak seperti saya. Saya kan yang selamat nih. Oh, seolah-olah dia adalah ahli surganya. Wa rubbama yadhharu yudhira al Tadi apa? Nah, adharul Qadab menampakkan kebencian indah nasi hadapan manusia di Jadi kalau ada, wainna adharul Qadab indah nasi fakalbu rubba ma yuhibhu. Jadi wainna adharul Qadab. Jadi kalau ada orang yang dia tertimpa dengan satu musibah yang dikepleset, seperti yang kita ceritakan Ustaz Basur gara-gara menikah lagi, lalu apa namanya? Lalu dia menjadi berkurang dakwahnya. Sebetulnya hatinya emas seneng. Dia, runtuh kan giliran saya nanti yang naik. Tapi kadang-kadang masih hebat lagi. Dia tebakkan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seolah-olah bohirnya pun juga demikian. Jadi memang halus sekali yang namanya. Seolah-olah bohirnya juga ikut berduka. Bohirnya tidak suka. Akan tapi ternyata lihat di dalam hatinya berkata. itu. Jadi tinggal tahun ini insya Allah saya yang terkenal nih. Allahu Akbar. Kemudian di saat membicarakan kejelekan orang, kejelekan ulama itu apa? Dia menjawab, wa yaqulu wardi, wardi. tujuanku bercerita seperti ini, aku menyebut kiai ini begini, ustaz ini begini, wahai anak-anakku, tujuanku adalah ufidul khalqa untuk memberitahu kepada makhluk. Naam. Agar tidak tertipu. Wa bihi mura'in. Maka yang demikian itu sebelumnya dia adalah orang yang riak juga di dalam hal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini karena waktu ya dan masih banyak lagi insyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, nah inilah pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala begitu halusnya dan namanya penyakit hati yang rusak ulama' ya, ada ulama' yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya dia tertipu, hanya ngaku kiai kiai saja, yang kedua mencoba mengamalkan ilmunya dengan amal dohirnya tapi tidak mencermati urusan hatinya. Yang ketiga, sudah bisa mencermati hatinya. Tapi ternyata dia juga masih tertipu dengan dengan bentuk hasud yang tersembunyi. Bentuk sombong yang tersembunyi. ya Sehingga dia pun masih belum selamat. Dan insyaAllah nanti pertemuan yang akan datang. Kita akan dengar dari Imam Ghazali. Apalagi yang akan dipilih sampaikan. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nash'amu ke jannet يا من كان عذرك من النار الله وما انك كن كريم بهد العفو يا عنا الله وما انك اكثر كريم بهد Masalukal jannah, karena ambu kita bukanlah Rasul Allah, al jenna, ondika, minanna, alla ilaha, ilalla, Allah, Allah al lah Nasdawlah. Masalukal jannah, karena ambu kita bukanlah Rasul Allah, Allahumma innaka سيدنا محمد لا إله إلا الله رسول الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وعلى